Розділ 28. За адресою у Вест-Голівуді, яку обрала Ченк, був мотель, проте не такий, як у материному спочинку, за винятком того, що його вишукане місце розташування робило його швидше меланхолійним та трохи іронічним на вигляд, аніж старим та гнітючим. Ричард заплатив готівкою за номер, у якому були стіл, стілець та, на вибір, дротовий інтернет і бездротовий. Але найкращим була наявність тут великого двоспального ліжка, рівного, широкого та твердого. Вони обоє зміряли його поглядами і поцілувалися, роблячи натяк на ліжко, проте лише МГЄЦМ, наче люди, які знали, що спершу потрібно попрацювати. Ченг сіла та увімкнула в розетку свій ноутбук. Вона розгорнула документ, який роздрукував Вествуд. Три імені, три номери. Вона запитала «Ти азартна людина?» Ричард сказав «Луїзіана розташована поруч із Арканзасом, і це пояснює, чому в цього типу були номери з двома різними регіональними кодами. Але те саме стосується і Міссісіпі. З Чикаго все інакше, але тип зі справжнім прізвищем Маккен міг узяти собі прізвище Малонії за псевдонім. Можливо». Це було прізвище його матері. Тож у цьому випадку я скажу, що шанси 50 на 50. З чого ти хочеш почати? з діючого номера з кодом 501. Це може бути недавно підписаний договір. Зі справжнім іменем на ньому. Якщо тільки це не одноразовий телефон. Вона відкрила пошукову сторінку, також гидотну, як і у Вествуда і надрукувала номер із кодом 501 та сімома цифрами. На екрані висвітилось довідка. Ричард запитав. Що це означає? Вона відповіла. Це означає, що його немає в обіговому списку абонентів, проте десь є інформація по ньому. За додаткові гроші від інформатора з телефонної компанії. За яку суму? Сто баксів, мабуть. Ти можеш собі це дозволити. Якщо доведеться, я виставлю рахунок Лос-Анджелес Таймс. Спочатку перевіримо інші номери. На випадок, якщо нам знадобиться гуртова знижка. А це було дуже навіть можливим. Номер із Чикаго виявився абсолютно тим, чого від нього чекали. Одним із десятків номерів філіалів міської бібліотеки у парку, але і номер із Місісіпі, і номер із Луїзіани висвітились як довідка. Інформація, яку потрібно було дістати. Ричар запитав. Як саме ми її дістанемо? Ченк відповіла. Ми звикли користуватися електронною поштою, але це не той випадок. Надто небезпечно. Занадто ризиковано для інформатора. Гірше, ніж паперові докази. Нам потрібно буде зробити дзвінок. Вона взяла свій телефон та набрала номер. На дзвінок відповіли швидко. Не було жодних світських сантиментів. Ченко одразу перейшла до справи. Вона представилася, пояснила, що саме їй потрібно, а потім продиктувала три номери, Повільно та чітко послухала, як їх прочитали їй у відповідь, сказала, гаразд, та поклала слухавку. «Двісті баксів», – сказала вона. «Він завияжеться зі мною протягом дня». Ричар запитав. «Скільки це може зайняти?» «Може, декілька годин». Їм залишалося лише одне, чимось зайнятися тим часом. Десять хвилин по тому за 20 миль на південь від материного спочинку чоловік у випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив четвертий дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник сказав. ХККТ каже, що Ченк щойно зробила дзвінок. Він каже, що вони зараз у мотелі у Вест-Голівуді. Кому вона телефонувала? Телефонній компанії. Їй потрібна була інформація за трьома номерами. Вона заплатила за це 200 доларів. Яку інформацію їй дали? Поки що ніякої. Її інформатор сказав, що завияжеться з нею протягом дня. Через скільки часу? Може, декілька годин. Ви можете дістати її швидше. Не витрачайте свої гроші. Хека прослуховує телефон. Ви дізнаєтеся все одразу після неї. Як далеко він звідси? Він прямує до Вест Голівуда. Я певен, що він дістанеться туди ще до того, як цей хлопець їй передзвонить. Ліжко в мотилі виявилося і справді рівним, широким та твердим. Ричард лежав на спині, укритий потом, кондиціонер не давав достатньо холоду, а вентилятор на стелі був зламаний. Ченг лягла біля нього, важко дихаючи. Ричард дотримувався теорії, що другий раз завжди був найкращим з поміж усіх. Більше не було жодних маленьких заманок, жодних незграбних перших рухів, проте досі багато новизни та задоволення. Але тепер його теорія розбилася на друзки. від неї нічого не залишилося. Усі теорії потрібно перевіряти, сказав собі Вествуд. Це ж основний аспект наукового методу. І вони таки її перевірили. Другий раз, який у них був годину тому, був просто неймовірним. Але третій раз виявився кращим. Значно кращим. Ричард лежав там, виснажений, спустошений, його кості стали наче резиновими. Вони були зараз настільки розслабленими, що змусили дивитися на попередній намір просто спати, як на шалену ідею. Зрештою Ченк перекотилася та обіперлася на лікоть і почала пестити своїми пальцями його груди, шию, обличчя, а тоді знову перемістилася нижче, наче вивчаючи його, наче запам'ятовуючи всі вигини та обриси його тіла. У свою чергу, Ричар із задоволеним виглядом лежав спокійно. Його рука торкалася її стегна, він був нерухомим, проте живим, як ніколи, у захваті від розгаряченої шкіри, вологої, проте шовковистої на дотик, м'язи під нею були ненапруженими, під його долонею слабко чувся пульс. Вона сказала. «Ричард». Він відповів. «Так». «Нічого». «Я лише перевіряю». Її волосся лежало в нього на плечі, густе та важке. Її груди притиснулися до його руки. Він відчував, як б'ється її серце. Вона запитала. Ти був раніше одруженим? Ні, відповів він. А ти? Раз. Проте це тривало недовго. Як і в багатьох інших. Вона запитала. «Скільки тривали твої найдовші стосунки?» «Шість місяців», – відповів він. «Чи десь близько того?» Переведення по службі все ускладнили. Мене так часто відправляли з одного місця на інше. Це була лотерея. Подвійна лотерея, якщо вона також була на службі. Ми наче були кораблями, які відходять з порту вночі. У неї задзвонив телефон. Вона відштовхнула його від себе, випросталася та попрямувала голяка до столу. Вона подивилася на вхідний номер та відповіла на дзвінок. Жодних сантиментів. Тільки справи. Очевидно, це телефонна компанія. Вона знайшла ручку та пішла назад, до тумби біля ліжка, на якій лежав стос запропонованого мотелем паперу, Потертого та пожовтілого від давності, понесла його назад до столу, зігнулася і почала щось записувати, спочатку на першій сторінці, тоді на другій, а потім і на третій. Якоїсь миті вона повернулася до нього, нахилилася вперед та підморгнула. Він оперся на лікті. Вона сказала: "Дякую", та відєдналася. Він запитав: "Ну що? Вона відповіла. Зачекай. Вона привела до тями свій комп'ютер, зробила декілька кліків, щось надрукувала, і її обличчя освітилося холодним сірим світлом від монітора. Вона торкнулася пальцями тачпада і почала рухати ними в різні боки, і гортати, і збільшувати масштаб. Тоді вона всміхнулася. Він запитав. Що там? Вона сказала. Усі три телефони були одноразовими. Усі було придбано в крамницях та здійснено на них передплату. Телефон із Луїзіани був найновішим. Із магазину в Шрифпорті. Його потрібно було зареєструвати перед використанням. Така тепер система. Купуєш його, робиш перший дзвінок на номер 800. Тобі приписують регіональний код тієї місцевості, звідки ти телефонуєш, плюс вільний номер. Саме так і відбулося. Тоді ним скористалися 11 разів, після чого на ньому закінчилися хвилини, а оскільки його вчасно не поповнили, телефон вийшов з ладу. Номер було заблоковано. Його видадуть комусь іншому через 6 місяців. Кому з нього дзвонили? Вествуду, у Лос-Анджелес Таймс, усі 11 разів. Звідки? Зі шрифпорта. Сигнал надходив з однієї тієї ж вежі. Ричард нічого не відповів. Ченк сказала. Із номером із Місісіпі приблизно така ж історія, ось тільки він трохи давніший. Його купили в крамниці в Оксфорді і зареєстрували під місцевим кодом у Місісіпі. Поповнювали ще чотири рази, проте врешті-решт його позбулися. Користувалися ним увесь час із Оксфорда, сигнал ішов з обох веж. Десятки дзвінків Вествуду, з коледжу та з гуртожитку, мабуть, якщо він мав рацію, і цей тип навчався в коледжі. «Чудово», – сказав Ричард. «Проте не варто радіти завчасно. То розкажи мені про номер із Арканзасу». «Думаю, саме там усе відбувалося». Ченк знову всміхнулася, досі гола, досі щаслива, спокійна, задоволена та радісна. Вона сказала. «З арканзаським номером усе інакше». Це одноразовий телефон із крамниці, як і решта, проте він і досі працює попри те, що він був куплений значно, значно раніше. Він був частиною великого замовлення із Волмарту, 10, зробленого багато років тому. Тоді вони продавалися із наперед визначеними та налаштованими номерами. Звідси і код Арканзасу, бо головний офіс Волмарту знаходиться саме там. Але там його не продавали. Власне, його взагалі ніде не продавали, принаймні не у Волмарті точно. Його замінили на новішу модель, і на початку цього року останні екземпляри із цієї нерозпроданої партії було виставлено на аукціон у магазинах все по долару за 10 центів. Десь близько сотні штук, на думку мого інформатора. Хто їх купив? Якийсь посередник із Нью-Джерсі. Типу Маклера. Спеціаліст із таких речей. І він комусь їх перепродав? Цим і займаються посередники. Коли? 12 тижнів тому. Кому він їх продав? Посмішка Ченг стала ще ширшою. Вона сказала. Він продав їх одній сімейній крамниці в Чикаго. Він запитав. Де саме в Чикаго? Вона повернула свій ноутбук так, щоб йому було видно монітор. Він витягнув шию. Світло-сірі прямі лінії. Карти Google, припустив він, або супутник Google, чи як там називається той Google, який показує фото вулиць міста, зроблені із супутника. Ченк сказала. Це трохи північніше від центру міста. Буквально двері у двері із філіалом міської бібліотеки в Лінколєнпарку. Досі оголена. Досі схвильована і досі усміхнена Ченк спробувала ще раз додзвонитися на той номер, уже застарілий код 501 плюс і ще сім цифр. Проте, як і раніше, гудки все йшли і йшли, ніхто не відповідав і не увімкнулася голосова пошта. Вона зачекала ще цілу хвилину, не втрачаючи надії, а потім таки поклала слухавку. Тоді вона увімкнула в телефоні гучний зв'язок. Подзвонила Вествудові і застала його в офісі Лос-Анджелес Таймс. Вона сказала йому. Номер під кодом 501 – це одноразовий телефон із крамниці, яка розташована по сусідству із бібліотекою в Лінколян парку, Чикаго. Отже, Малоні – це Маккен. Ми припускаємо, що він працює на волонтерських засадах у бібліотеці, що надає йому доступ до номера із кодом 773, яким він користувався раніше. Коли ви його заблокували, він пішов у сусідній магазин, купив мобільний телефон і спробував ще раз. Ми повинні дізнатися його історію. Ми повинні дізнатися, коли він почав дзвонити. Вествуд сказав. Я перевірю. Вони почули стукотіння клавіш, і клацання, і гортання, і дихання. Ричард уявив собі два монітори і телефон на підставці. Тоді знову на зв'язок повернувся Вествуд і сказав. Уперше Маккен зателефонував трохи більше чотирьох місяців тому. Було ще 15 дзвінків від нього доти, як я його заблокував. Тоді він перетворився на Малоні і телефонував іще тричі. Але це ви вже знаєте. У вас є записи з попередніх дзвінків? Жодного. Мені шкода. Не хвилюйтеся. Ми все заясуємо. Залишайтеся на зв'язку. Обов'язково. Вона поклала слухавку. Ричард сказав. Нам потрібно знайти основний номер бібліотеки. Вони повинні мати детальну інформацію про своїх волонтерів. Ми можемо з'ясувати навіть домашню адресу. Вона відповіла. Спочатку нам потрібно прийняти душ. І одягнутися. Я почуваюся дивно, роблячи це без одягу. Ричард нічого не відповів. Чоловік із випрасуваними джинсами та висушеним феном волоссям зробив п'ятий дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник доповів. Їй щойно передзвонили з телефонної компанії. Тоді вона зателефонувала до Los Angeles Таймс. Одразу ж вона вся в емоціях через типа на прізвище МакКен із Чикаго. Запанувала довга, довга пауза. Тоді чоловік у джинсах та з волоссям запитав. Вона з ним розмовляла. З Маккенном. Перепитав його співрозмовник. Ні. Але в неї є його номер. Власне, у неї два номери. Хоча один із них, здається, належить громадській бібліотеці. Вочевидь, Маккен там за волонтера. Вона вже дізналася. Де він працює? Волонтерство – це не зовсім робота. Чому вона з ним досі не поговорила? Вона намагалася. Звонила йому на мобільний, проте він не відповідає. Чому? Звідки я знаю? Я запитую вас як профі. Мені потрібен аналіз ситуації. Я вам плачу за це гроші з яких причин можна не відповідати на телефонний дзвінок. Раптова смерть власника телефону, втрата мобільного підсидіння міського автобуса чи щось типу того, ідентифікування номера вхідного дзвінка, якщо людина страждає від мізантропічних настроїв, перебування в місці чи середовищі, де спілкування по телефону вважатиметься суспільно неприйнятним. Є сотні різних причин. Що вона робитиме далі? Вона спробує знову дзвонити на той мобільний номер, а потім вона перевірить головний комутатор у бібліотеці, щоб дізнатися всі можливі дані про їхніх волонтерів. Тобто адреси. Це буде непросто. Існує захист персональних даних. А що тоді? А тоді вона поїде до Чикаго. Вона поїде будь-куди. Якщо Маккен – це клієнт Ківара. Вона захоче з ним поспілкуватися. І вона не може сподіватися на те, що він сам прилетить до неї. А Ричар поїде до Чикаго разом із нею. Наймовірніше, так. Я не можу цього допустити. Вони вже і так підібралися надто близько. Як ви їх зможете зупинити? Ваш хлопець, Хека уже на місці. На даний момент ХК Каета залучили виключно для спостереження. Нам може знадобитися це виправити. Ви розповідали мені про список послуг. Вам слід це добре обміркувати. Не лише через гроші. Це серйозний крок. Я не можу дозволити їм їхати до Чикаго. Вам потрібно бути абсолютно певним у цьому. Таке рішення приносить найбільше користі, коли воно зроблене з беззаперечною впевненістю. Ми повинні були самі їх зупинити, коли в нас була така можливість. Мені знадобиться формальний інструктаж. Чоловік у джинсах та з волоссям сказав. Накажіть хакакаету зупинити їх негайно. Назавжди.